În seara aceasta ne reîntâlnim pentru a patra ocazie în acest ciclu de întâlniri cu titlul Biserica lui Hristos. Înainte de a intra în tema din seara aceasta însă, vreau să vin cu un răspuns Vis-a-vis -vis de o întrebare care s-a ridicat cu certitudine în mintea tuturor celor care au fost la ultima prezentare. Ultima prezentare avea ca titlu, este mântuire în afara bisericii. Și am înțeles în cadrul acelei teme că nu există mântuire dacă nu aparții bisericii lui Hristos. Și atunci, în mintea noastră se poate naște întrebarea, pe atunci toate bisericile care pretind că sunt Biserica lui Hristos, sunt biserici mântuitoare. Am citit în ocazia precedentă pasajul acela în care Apostolul spune că există o singură credință, un singur domn și un singur botez. Prin urmare, eu singură biserică? Poate Hristos să aibă mai multe trupuri? Poate un om să aibă mai multe trupuri? Ceea ce am înțeles în prima și a doua temă din acest ciclu este faptul că biserica lui Hristos este una singură. Iar acea biserica lui Hristos este alcătuită din toți cei care aud chemarea lui Dumnezeu, răspund acestei chemări și se supun călăuzirii Duhului Sfânt. Și am mai înțeles un lucru în cea de-a doua temă, că atunci când oamenii de cuvântul lui Dumnezeu, îl de pe Dumnezeu, vor ajunge să-L lepede și pe Iisus Hristos. Și Ioan spune foarte clar, a venit la ei și ei săi nu l-au primit. Poate veți spune, cum se poate întâmpla lucrul acesta într-o biserică? În urmă cu câțiva ani, într-o familie, Haideți să spunem, nu le dau numele adevărat, pentru că nu aș vrea să ajungă la ei, că i-am folosit ca parabolă. Nu sunt de aici, de la dumneavoastră. Niște cunoștințe. Au primit ca moștenire o casă. Și erau foarte fericiți pentru casa care au primit-o. Era din partea tatălui dânsei. Și au hotărât să o renoveze, au dat jos acoperișul, au turnat o placă, au mai ridicat un nivel și au pus un nou acoperiș. Au făcut-o frumoasă și la câteva luni casa a crăpat la câteva colțuri de sus până jos. Și acum ei necăjiți, oamenii își puneau întrebări, dar oare de ce? Și femeia zicea, dar nu înțeleg că aveam 20 de ani când părinții au rezidit casa și din cărămidă, Nu înțeleg de ce a crăpat. De ce credeți că a crăpat? Vecinul, o mai în vârstă, a zis, dragii mei, voi ați renovat casa, dar voi nu ați verificat fundația, temelia. Da, e piatră la temelie, dar nu-i beton, nu-i stâncă. E posibil ca bisericile creștine să fie frumoase, să placă, dar temelia să nu fie cea care trebuie sau cum trebuie. O altă parabolă. Un prieten de al meu bucuros că a primit viză de America a plecat în Statele Unite. Și era foarte bucuros că el are voie să aducă 60 de kilograme în fiecare bagaj și avea două bagaje. Eu am zis, măi, eu nu cred că ai 60 de kilograme, nu se poate, nu, așa scrie, 60. A căutat valizele mai mari și a pus în ele, dar oricât a pus, n-a trecut de 27 de kg când s-a dus încolo. Zice, nu-i nimic, când vin de acolo, îmi iau valize mai mari și aduc 60 de kilograme, că de aici încolo nu prea am ce să duc, când vin am ce să aduc. Și Dus a fost. Când vine înapoi, necășit, necășit. Dar de ce ești necășit? Ce tu ți dai seama? Jumate din bagaj o trebuie să-l las acolo. Păi cum? Păi zice, ai avut o dreptate. Că nu erau 60 de chile. Scria 60. Dar unitățile de măsură din Statele Unite diferă decât alea de la noi și 60 de acolo însemna de fapt 30 aici aproape și el s-a dus la aeroport cu valizele mari și când le-a pus acolo i-a zis, ne pare rău jumate și ce să fac? Zice, nu știu dar așa nu vi-l luam zice, îți dai seama, am dat valiza jos și ce să fac, că nu aveam ce să fac cu el, le-am pus la coșul de gunoi. un alt adevăr, atunci când citești, trebuie să fii atent la ceea ce citești. E posibil ca bisericile creștine să fie frumoase pe din afară, să citească dar să n-ai bătemelea bună pentru că ceea ce citesc nu interpretează așa cum scrie. Cum scrie. Mă întorc în seara aceasta, cum am promis într-o ocazie anterioară, la Evanghelia după Matei, capitolul 16, versetul 18. Și... Am văzut într-una din temele -ă, anterioare că unele biserici pot să spună, noi suntem primele din istorie, avem mie de ani sau 2000 de ani. Prin, prin urmare, noi suntem Biserica adevărată. Sau poate să vină Biserica Reformată și să zică, nu, nu, nu. Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică sunt de 2000 de ani aproape, dar. Noi, Biserica Reformată, ne-am întors la Scriptură și noi suntem Biserica adevărată. Dar fiecare biserică are această pretenție. Intrați în orice biserică vreți și întrebați care e Biserica adevărată. Și fiecare credincios va zice biserica noastră este Biserica adevărată. Pe cine trebuie să întrebăm? Dragii mei, avem Scriptura și ea ne răspunde. Mă întorc la Matei 16, versetul 18 și 19. Și eu îți spun, tu ești Petru, pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Biserica romanul catolică are pretenția că e așezată pe piatra de temelie care este Petru, prin urmare are întâietate și conform acestui verset am putea să spunem că au dreptate. Nu? Dar, conform parabolei de la început, cred că fiecare dintre noi trebuie să urmărim ce spune Scriptura în detaliu. Aș putea acum să vă dau un alt verset care să rezolve această dilemă. Dar până la versetul acela vreau să mai citim câteva. Pentru că vreau să înțelegem un lucru pe care Dumnezeu ne lasă. Cuvântul acesta are răspuns la toate întrebările și cuvântul lui rămâne în viac. Haideți să citim acum Epistola lui Pavel către Evrei, capitolul 11, versetul 9 și 10. Spune Apostolul Pavel așa. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era lui. Și a locuit în corturi ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori cu el al aceleiași făgăduințe. Căci el aștepta cetatea care este care are temelitari, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Despre cine este vorba aici? despre Avram. Prin credință spune versetul 8. Avram, când a fost chemat să plece, a plecat. Ce aștepta? Cetatea, care are temelii tari. Și dacă citim lucrul acesta, îl găsim în cartea Apocalipsei, că cetatea aceasta pe care o aștepta Avram, nu era pe pământul acesta, ci era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 Versetul 9, 10 și 1, haideți, 9 și 10 doar. Apoi unul din cei șapte îngeri care țineau cele șapte potire pline cu cele din urmă șapte urgii, a venit și a vorbit cu mine și mi-a zis, Vino să-ți arăt mireasa nevasta mielului și m-a dus în duhul pe un munte înalt și mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul, care se pogora din cer. Observați? Pentru Avram de la început a fost evident un lucru, că Biserica lui Hristos, Biserica lui Dumnezeu care este mântuită, este aceea care va fi adus atunci și care este alcătuită din toți cei care aud chemarea, care se supun și care răspund chemării lui Dumnezeu. Ce este la temelie? Ce este la temelie? Piatra. Haideți să facem un pas. Evanghelia după Ioan, capitol 1, versetele 1 la 3. E foarte important să înțelegem că toată această lucrare nu este a oamenilor. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu și toate lucrurile au fost făcute prin El. Nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără, fără El. În Matei, capitolul 16, Domnul Hristos zice, voi zidi biserica mea. Iar aici spune că toate lucrurile sunt făcute de El. Și facem un pas mai departe. Întreaga scriptură a Vechiului Testament ne arată, ne îndreaptă atenția spre Isus Hristos care urma să vină. Dacă veți citi Isaia, capitolul 7, versetul 4, pardon, versetul 14, constatăm că profeții. Dincolo de toate preocupările pentru sfințirea poporului, dincolo de toate luptele poporului, aveau o preocupare și preocuparea aceasta era venirea lui Mesia. De aceea Domnul însuși va da un semn, iată fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel, Dumnezeu cu noi. Înțelegeți? Venirea Domnului Hristos pe pământul acesta, însemna Dumnezeu cu noi. Biserica lui Hristos este alcătuită de cei care îl acceptă pe Dumnezeu cu ei în viața lor. Da, oamenilor le place ca Dumnezeu să le fie medic, bancher, adică să le dea fără să le ceară, și ce le mai place să fie? Voi folosi un cuvânt destul de dur și slugă, adică ne punem pe genunchi și zicem, Doamne, vreau asta, vreau asta, vreau asta, și Dumnezeu să vină și să, să facă oameni buni. Dar nu vi se pare că e demonic modul acesta de a fi creștin? Dumnezeu nu poate să fie făcut slujitor al păcatului. Se duce omul la distracție și zice, Doamne ajută! Se duce omul la băut și zice, Doamne ajută! Nu vi se pare că e o cumetare al lumii creștine? Tot Vechiul Testament ni prezintă pe Domnul Hristos ca fiind Dumnezeu cu noi, Cel care urmează să vină, să ne mântuiască din păcatele noastre. Și atunci când Domnul Hristos a venit, ne-a dat o pildă în toate a ceea ce înseamnă să fii membru al trupului lui Hristos, așa cum ne spune Pavel. Și primul exemplu pe care Domnul Hristos ne-l dă, îl găsim în Matei, capitolul 3, cu versetul 15. Primul pe care îl voi folosi în seara aceasta din viața Domnului Hristos, din activitatea sa publică. Versetul 15 vorbește despre momentul acela când Domnul Hristos merge la Ioan să fie botezat. Și Ioan, când îl vede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 părintele sau papa de la Roma sau orice preot din lumea asta care să facă altceva decât zice cuvântul. Când Domnul Hristos, care este Dumnezeu întrupat, vine pe pământul acesta și zice, El, Dumnezeu întrupat, zice, trebuie să împlinim tot ce este scris. Prin urmare, Biserica lui Hristos este biserica aceea care are la temelie cuvântul scris al lui Dumnezeu și care se luptă să-L împlinească. Orice biserică care are pretenția că e biserica lui Hristos, dar care nu are la temelie cuvântul scris așa cum este în întregime, ce este oare? Ce este oare? Noara din zile. M-am dus la o companie de telefonie ca să-mi fac abonament. Și mi-au spus toate facilitățile, toate lucrurile frumoase. Și a zis: Vă place? Da, îmi place. Atun semnați, vă rog. Și am semnat. E, a trecut o lună și vine prima factură. De patru ori mai mare decât ne-am înțeles. Și mă duc la ei și zic, da, cum ne-am înțeles? Zice, păi, da, așa ne-am înțeles. Păi nu, că mie mi-a spus că e doar un sfert prețul. Ce da, dar trebuia să citiți cu atenție toate lucrurile. Păi Cum? Păi zice, dumneavoastră a citit doar partea aia unde erau oferte, partea frumoasă. Alte nu le a citit. Vreau să renunț, păi nu se poate că a trecut o lună de zile și în 30 de zile vă putea să răzgândi. Unele biserici fac la fel ca și comercianții. Vin și îți prezintă doar o parte... Ce vei face în ziua judecății? Că știți, au trecut doi ani și am renunțat la compania respectivă și nu le mai calc pragul niciodată. Dar când e vorba de mântuire, când va veni ceasul judecății și când îți vei da seama că ai fost păcălit, ce mai poți să faci? Mai poți să faci ceva? De aceea, Domnul Hristos ne-a dat o parabolă, cuvântul scris. Și nu doar atât, vreau să facem un pas mai departe, și anume un capitol mai departe. Matei, capitolul 4, unde este relatată ispitirea Domnului Hristos. Vine diavolul la Mântuitorul și îl ispitește. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se prefacă în pâine. Iar Domnul Hristos Matei 4 cu 4 spune așa. Este scris: Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui. Dumnezeu. Ei, dar stați așa, că diavolul se pricepe foarte bine și la scriptură. Nu este om, nu este preot, nu este teolog care să cunoască scriptura mai bine decât diavolul. O cunoaște atât de bine încât a mers la Domnul Hristos, cel care îi inspirase pe profet să scrie. Și auzit ce spune în următoarea ispită. Diavolul l-a dus în Sfânta Cetate, l-a pus pe strașina templului și a zis versetul 6 Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos că este scris el va porunci îngerilor săi să vecheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de piatră. Știți de unde cita diavolul? Din Scriptura. Diavolul vine la Domnul Hristos și îl ispitește tot cu Scriptura. Fă treaba asta! Și ce îi răspunde Domnul? Tot cu Scriptura. De asemenea este scris, i-a zis Iisus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Și apoi diavolul l-a dus pe munte înalt, i-a arătat toate împărățile pământului și i-a spus, toate acestea ți le dau ție, dacă te vei închina, mie. Și Domnul Hristos îi răspunde, pleacă satanul, căci este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închin și numai nu să îi slujești. Dragii mei, în seara aceasta vreau să înțelegeți un lucru. Că toată biruința Domnului Hristos în lupta cu diavolul s-a bazat pe scriptură. Și atenție, pe scripturile Vechiului Testament. Știți de ce? Pentru că Noul Testament nu exista. Evanghelistul Matei, Marcu, Luca, Ioan au început să scrie după 10 ani de la moartea Domnului Hristos. Majoritatea scrierilor lui Pavel sunt scrise după 20 și ceva de ani de la moartea Domnului Hristos. Noul Testament nu exista, dragii mei. Și când Domnul Hristos spune scripturile, încă nu era chemat Petru ca să fie temelie între ghilimele. Încă nu trecuseră nici măcar câteva săptămâni de când el își începuse lucrarea. Domnul Hristos era chiar la începutul lucrării sale și el l-a biruit pe diavol prin cuvântul stă stă scris. Prin urmare în seara aceasta vă spun un indiciu. Orice biserică vine și vă spune că Vechiul Testament a fost pentru judanii sunt biserică mincinoasă. Pentru că Hristos a biruit pe satana bazându-se pe scripturile vechiului testament. Mai mult decât atât, în parabola săracului Lazar, la finalul parabolei, Domnul Hristos spune ceva. Ascultați ce spune, de la versetul 27 începând, bogatul a zis, rogu-te dar părinte, aframe, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, că ceam cinci frați, să le adevărească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Și au zis ce le răspunde Domnul Hristos, au pe Moise și pe proroci să asculte de ei,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 nu se va pocăi cum. vă spun acest lucru pentru că e posibil ca undeva în sufletul nostru să existe dubii v-am dat ceea ce scrie în scriptura ceea ce este cuvântul Domnului Hristos nu îmi permit să să spun mai multe de ce? Pentru că vreau să rețineți, e cuvântul lui. Au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Dacă nu vor crede pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici măcar dacă ar învia cineva din morți. Facem un pas acum mai departe, pentru că am văzut că Scriptura a fost temelia. Și dacă citim, observăm că atunci când peste 20 și ceva de ani, Apostolul Pavel scrie în epistola sa către Timotei, capitolul 3, 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16, spune așa, vreau ca să auziți aceste cuvinte ale lui Pavel.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 Că Duhul lui Dumnezeu va pune ceea ce el a scris în rândul scripturilor. Și mergem mai departe. În avertismentul pe care Domnul Hristos îl transmite lui Ioan, în ultima pagină a Sfintelor Scripturi, spune așa: mărturisesc.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 în Sfânta Carte, de la prima pagină până la ultima pagină. Și care ia Scriptura așa cum Dumnezeu a lăsat-o supunându-se. Voi face acum un pas mai departe și vom citi din faptele Apostolilor, pardon, din cartea lui Pavel către fesien, capitolul 2, versetul 19 la 22. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu Sfinți. oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temele apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos. În toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un templu sfânt în Domnul și prin el și voi sunteți zidiți împreună, ca să fiți un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Apostolul Pavel vine și ne ajută să înțelegem, să înțelegem mai mult și spune că, ce sunt creștinii, voi sunteți împreună cetățeni cu Sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, zidiți pe temelia apostolilor și atenție, Piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos, pe care piatra zidește Hristos biserica lui? Pe Sfântul Petru? Dar El, e la temelie, și El ca ceilalți. Dar piatra din capul unghiului este Hristos. Asta spune Pavel. Dar ce spune Petru? Știți ce spune Petru? Haideți să citim din uh, Epistola lui Petru, a doua sa epistolă. Capitolul 3, versetele 15 și 16. De aceea, prea fiind fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să, să fiți găsiți înaintea lui Dumnezeu fără prihană și în pace și să credeți că de lunga răbdare a Domnului nostru este mântuire, după cum v-a scris și nostru frate Pavel, după înțelepciunea dată lui, ca și în toate epistolele lui, când vorbește despre lucrurile acestea, în ele sunt lucruri grele de înțeles, pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc, ca și pe celelalte scripturi, spre pierzarea lor. În seara aceasta, aș vrea ca să privim spre cuvântul lui Dumnezeu, cu toată adorarea, cu toată cinstia, cu tot respectul care se cuvine față de Dumnezeu și cuvântul Lui. Și în același timp, să observăm că încă de atunci, de pe vremea lui Petru, oamenii răstălmăceau scripturile și screle lui Pavel, pentru ce? Da, spre pierzarea lor. Din nefericire, în lumea creștină în care noi trăim sunt atât de mulți oameni și atât de multe biserici care pretind că sunt al lui Hristos, dar ce scripturile și scrierile lui Pavel spre pierzarea lor. Dragii mei, noi suntem chemați ca să fim ceea ce...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 versetul 24 și în continuare, căci orice făptură este ca iarba și toată slava ei ca floarea ierbii. Iarba se-i și floarea cade jos, dar cuvântul Domnului rămâne în viac și acesta este cuvântul care va fost propovăduit prin Evanghelie. Citim și din capitolul 2. Le pădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă, de clevetire, ca niște prunci născuți de curând să doriți laptele duhovnice și curat, pentru ca prin el să crește spre mântuire. Dacă ați gustat în adevăr că este că bun este Domnul, apropiați-vă de el. Piatra viele pădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi care sunteți niște pietre vii,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 Cinstea aceasta este dar pentru voi care ați crezut, dar pentru cei necredincioși, piatra pe care au lepădat o zidare au ajuns să fie pusă în capul unghiului și o, și o piatră de potignire și o stâncă de cădere. Ei se lovesc de ea pentru că n-au crezut cuvântul și la aceasta au fost rânduiți. Voi însă sunteți o seminția a o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat, ca să fie al lui, ca să vestiți puterile minunate ale celor ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. Cine spune Petru că este piatra? Domnul Isus Hristos. În seara aceasta vreau ca să priviți spre cuvântul lui Dumnezeu și să îl acceptăm în viața noastră, să lăsăm să ne conducă la acea pocăință de plină, la primirea Lui Hristos în viața noastră. Pentru ca în felul acesta să fim zidiți ca pietre vii pe temelia apostolilor, care are la bază piatra care este Iisus Hristos. El să fie Domnul, Mântuitorul și Salvatorul nostru al tuturor. Amin.